Miért sírt a mackó? Egyszer éjszaka, mikor valamennyi játékbaba lefekült már, a mackó sírni kezdett. És nem magában sírdogált csendesen, hanem hangosan sírt rít, úgy, hogy fölverte az egész szobát. Először a ronybaba ébredt föl, és fölébresztette a többieket is, mert meggyújtotta a gázlámpát, és hangosan elkiáltotta magát. Segítség! Nem akarta megijeszteni a többieket, csak ő maga volt nagyon ideges. Valamennyien fölébredtek, de mikor látták, hogy nem betörésről van szó, hanem csak a mackósír, hát akkor a legtöbbjük megint elaludt, vagy megpróbált elaludni mert a mackó nem hagyta abba a sírást. A rongybaba is visszament az ágyába, és ott borzongott magában. De a mackó csak tovább sírt, rít. És amikor gondolkozni próbált rajta, hogy miért is sír, hát nem tudta se, hogy sem kitalálni. És erre csak még jobban sírt, még jobban rít. A rongybaba pedig nem sokára rájött arra, hogy a borzongás semmit sem ér. Fölkelt hát megint az ágyából, magára kapta rózsaszínű pongyuláját, és odament egyenesen a mackó mellé. Azután megkérdezte tőle jó hangosan, hogy ugyan miért csap ilyen lármát. A fehér majom pedig mindezen közben Megpróbált elaludni, de mind hiába. Mikor a rongybaba kétszer-háromszor elismételte a kérdését, a mackó abbahagyta a sírást, és helyette nagyokat sóhajtott. Tíz perc múlva szólt a mackó. Megint sírni fogok. Ostobaság! szólt a rongybaba. De hogy is fogsz sírni? De igen, sírni fogok, szólt a mackó határozottan. De hát miért sírsz? kérdezte a ronybaba. Én is szeretném tudni, szólt nagyot nyögve a mackó. Akkor mindjárt jobban lennék. Ebben igazad lehet. Szólt a elgondolkozva. A mackó az órájára nézett. Még hét perc. Szólt halkan. Lári-fári! szólt a rongybaba, mintha nem is lett volna ideges teremtés ő maga is. Ostobaság sírva fakadni, mikor azt sem tudod, hogy miért sírsz. Hiszen ha tudnám, hogy miért sírok, szólt a mackó nagyot sóhajtva. – Akkor talán abba tudnám hagyni. – De hiszen abba hagytad! szólt a rontybaba nagyon haragosan, és visszament az ágyába, és lefeküdt. De a rózsaszínű pongyuláját nem vetette le. Úgy érezte, hogy a mackó nem sokára, csak ugyan rákezd megint a sírására. – Egy szóval! – a mackó sóhajtozva várakozott, a rongybaba pedig lefeküdt aludni. Egy kis idő múlva a mackó zokogni kezdett, és zokogott, zokogott egyre hangosabban, úgy, hogy visszhangzott belé az egész szoba. A rongybaba ezúttal nem gyújtotta meg a gázt, és nem kiáltott segítségért, de nagyon haragudott mert a rongybabák nagyon haragos természetűek, különösen, ha idegesek is. A fehér majom le is mondott már az alvásról, felkelt az ágyából, megveregette a mackó hátát, és összeráncolta a homlokát. De mint hiába, a mackó csak tovább sírt. A rongybaba leült a padlóra és kezeibe temette az arcát. Borzasztó, kiáltott. Mit csináljunk? A fehér majom haragosan nézett a rontybabára. Ez a kérdés, szólt élesen. De halljuk rá a feleletet is. A ronybaba nagyon felháborodott rajta, hogy a fehér majom ilyen gorombán szólt hozzá. Felkelt a földről, leült az ágya szélére, és rá sem nézett többet a fehér majomra. A fehér majom nagyon megsajnálta, hogy így megsértette a ronybabát, mert igazán és őszintén vonzódott hozzá. Leült hát ő is melléje az ágy szélére. De a ronybaba hátat fordított neki, és nem akart tudomást venni róla. És a fehér majom nagyon szomorúan kijelentette, hogy igazán sajnálja, hogy olyan goromba volt. A rongybaba erre félig megfordult, és rápillantotta fehér majomra annak a szemének a szögletéből, amelyik közelebb volt a fehér majomhoz. És a fehér majom boldog volt, mert most már tudta, hogy a rongybaba meg fog bocsátani neki. És a rongybaba várt egy percig, azután egészen megfordult, és ránézett mind a két szemével a fehér majomra. És a fehér majom újra kijelentette, hogy nagyon sajnálja, hogy goromba volt, és a rongybaba erre rámosolygott a fehér majomra. Erre aztán a fehér majom megfogta a rongybaba kezét, és így ültek ott egymás mellett a rongybaba ágyának a szélén. De a mackó csak tovább sírt. Törjük a fejünket mind a ketten, és találjuk ki, hogyan állíthatjuk el a sírását, szólt a rongybaba. Erősen lecsukta a szemét, és gondolkozott, és törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi sem. A fehér majom pedig tágra nyitotta a szemét, és a mennyezetre bámult, és gondolkozott, és törte a fejét, de semmi sem jutott az eszébe. És a ronybaba éppen kétségbe akart már esni, mikor a fehér majomnak egyszerre csak eszébe jutott valami. És ha ez a valami nem jutott volna eszébe, akkor a mackó talán még most is sírna. Ez a valami... A hintaló volt. A hintaló nagyon okos ló volt. Sok mindenhez értett, és ő szokta megmondani a többieknek, ha esőre állt az idő, meg ha egér került az egérfogóba, meg sok más mindenféle hasznos tudni valót. Így aztán a fehér majom, meg a rongybaba fölkerekedett. Oda mentek a hintalóhoz, és megkérdezték tőle, mit tegyenek, hogy a mackó abbahagyja a sírást. És a hintaló lehúnyta mind a két szemét, És elkezdte törni a fejét. A fehér majom és a rongybaba pedig Leült és várt. És ezen közben a mackó szakadatlanul sírt. A fehér majom hozzávágott egy golyót, de a mumust találta el a mackó helyett, és a mumus nagyon haragudott, mert tudta, hogy a fehér majom a mackóra célzott, és őt csak tévedésből találta el. De a hintaló végül nagyon lassan kinyitotta az egyik, azután a másik szemét, és beszélni kezdett. Fehér majom! Rongybaba! A mackónak mi baja? Addig mindig sírni fog, Még nem tudja, miért zokok. De a sírást abba hagyja, Mert az okát megtudhatja, Hogyha előbb fölkapjátok, És azután ledobjátok. A hintalovak ugyanis Mindig versben felelnek arra, Amit kérdeznek tőlük. Köszönjük a jó tanácsot! Szólt a rongybaba, mert nagyon udvarias teremtés volt, noha ideges volt. A fehér majom nem szólt egy szót sem, azt gondolta, hogy fölösleges szólnia. És a mackó ezen közben szakadatlanul sírt, és a szőnyeg egészen átnedvesedett a sírásától. Olyan bőven ömlöttek a mackó könnyei. Gyere, szólt a rongybaba. Kapjuk fel, és dobjuk le a mackót. Sem a baba, sem a fehér majom nem szeretett, semmit sem felkapni és ledobni. Minthogy azonban a hintaló azt mondta, hogy ezzel elállíthatják a mackó sírását, azt gondolták, hogy most az egyszer ennél okosabbat nem tehetnek. Oda mentek hát a mackóhoz, és ránéztek. És a mackó keservesen sírt, rít, még mindig. Síralmas látvány volt. A fehér majom megfogta a mackó lábát, a ronybaba pedig a fejét, és felemelték a mackót, és a mackó ezen közben szakadatlanul sírt. Azután a magasból ledobták a földre. A mackó nagyot zuhanva lepottyant, és a rongybaba elfelejtette félrekapni a lábát az útból, és ez nagyos ostobaság volt tőle, mert a mackó egyenesen rázuhant a rongybaba lábára. De azért nyomban abba hagyta a sírás, és rábámult a rá, aki az arcát fintorgatta a lába miatt. A gondolta a fehér molyó. Csak ugyanabba hagyta a sírást. A rongybaba pedig, mikor már nem tudta tovább fintorgatni az arcát, abba hagyta a dolgot. És a mackó sem bámult rá tovább, hanem olyan arcot vágott, mintha gondolkoznék. Majd abba hagyta a gondolkozást és megszólalt. Tudom már, miért sírtam. Szólt izgatottan, és kezével a rongybabára mutatott. Eszembe juttatta a rongybaba, mikor fintorgatni kezdte az arcát. Éppen le akartam feküdni, mikor valaki rám fintorította az arcát, és én néztem mindenfelé, és nem láttam senkit. És ha valaki rám fintorítja az arcát, én mindig sírni kezdek. És a mackó kezdte már eltorzítani az arcát, Hogy megint sírva fakadjon. Megint ránfintorgatja valaki az arcát, És ha nem hagyja abba tüstént, Hát én megint sírni kezdek. A rongybaba kétségbeesett arcot vágott. Ja, Istenem! szólt. Mit tegyünk? Buhuhu! zokogott a mackó. Valaki az arcát fintorgatja rá. A fehér majom úgy megharagudott, hogy majdnem nyakon teremtette a mackót, de ettől nem hagyta volna abba a sírást, így hát a fehér majom nem tette meg, amit akart. Egyebet nem tehetünk, szólt a fehér majom, mint hogy kitaláljuk, ki fintorgatja rá az arcát. Akkor talán abba hagyja a sírást. A rongybaba gondosan körülnézett. Ő sem szerette, ha valaki az arcát fintorította rá, Mikor nem látott senkit. Valósággal megrémült, És jobban szerette volna, Ha egyáltalán fel sem kell az ágyából megnézni, Hogy miért sír a mackó. Ha várt volna tovább, Akkor talán megszokja a lármát, és mégiscsak elaludt volna. De most már eső után késő volt a köpönyeg. Ránézett hát szomorúan a fehér majomra. De a fehér majom nem nézett vissza rá, hanem kenényen törte a fejét. Gondolkozott, és törte a fejét, de sehogy sem tudta kitalálni, ki fintorítja az arcát a mackóra. Végül kétségbe esettem, feltekintett, és meglátta, hogy a ronybaba szomorúan ránéz. És erre egymásra néztek mind a ketten, nagy szomorún és szótalanul. A mackó pedig tovább sírt rít szakadatlanul. Ez nem járja, szólt végül bátran a fehér majom. Elmegyek és megkeresem. Ki fintorgatja az arcát a mackóra. És elindult vitézül. A rongybaba úgy érezte, hogy most már az ő torgát is fintorgatja a sírás, mert sehogy sem volt ínyére, hogy a fehér majom elindult és otthagyta őt. Mert a rongybabák mind nagyon idegesek. Felállt hát, kinyújtotta a kezét, és határozott hangon így kiáltott. Én is veled megyek, mert azt hiszem, hogy egyedül hiába fogsz járni. A fehér majom erre dühösen ránézett a ronnybabára és így szólt. Már hogy járnék hiába egyedül? De ha ideges vagy, nem bánom, ha te is velem jössz. Így aztán a fehér majom és a rontybaba kezet fogott és körüljárták együtt a szobát, és minden mindenhová, de nem találtak senkit sem, aki az arcát fintorította a mackóra. Erre aztán odamentek mentek mind a ketten megint a hintalóhoz, hogy megkérdezzék, és ott hagyták a mackót, aki még mindig keservesen sírt. A hintaló nagyon haragudott rájuk hogy megint fölébresztették, mert éppen szamócáról és cukorról álmodott, mikor fölébresztették. A fehér majom és a rongybaba természetesen nem tudhatta ezt, mert hiszen akkor vártak volna egy kicsit. Azt szeretnők megtudni, ki fintorgatja az arcát a mackóra, szólt a rongybaba udvariasan mert a mackó nem hagyja abba a sírást, amíg meg nem tudja. Miért nem néztek a függönyrúdra? Szólt a hintaló, és ezúttal nem beszélt versben, ami szintén arra vallott, hogy nagyon haragszik. Bocsánatot kértek hát tőle mind a ketten, és elmentek megnézni a függönyrudat. És íme, a függöny karikája között ott ült a zöld és piros gumilabda, és csak ugyan ő fintorgatta rettenetesen az arcát. A rongybaba, mikor meglátta ezt a szörnyűséget, nagyot kiáltott, gyorsan az ágyába szaladt, a fejére húzta a takarókat, és rugdalódzott. De a fehér majom bátor legény volt, és azon gondolkozott, mit évő legyen. Nagyon sajnálta a szegény gumilabdát, mert tudta, hogy valamelyik ostoba gyerek hajította fel a magasba, úgy, hogy beleakadt a függöny karikáiba. Persze a gumilabdák nem tudnak beszélni, csak ugrani tudnak, és az arcukat tudják fintorgatni. Így aztán a gumilabda az arcát fintorgatta a mackóra, hogy magára vonja a figyelmét. A fehér majom, mikor megértette a helyzetet, felkapott egy hosszú botot, felmászott az asztal tetejére, és lögdösni kezdte a gumilabdát keményen a bottal. A gumilabda még jobban elfintorította az arcát, mert nem szerette, ha lögdösték. És a mackó még keservesebben sírt. De a fehér majom tovább lögdöste a labdát, amíg a labda lenem potyant a magasból. És erre rögtön abbahagyta a fintorgatást, és kezet szorított a fehér majommal, és rámosolygott, Azután egyenesen lefekütt aludni. És a mackó is abbahagyta a sírást. És mosolygó ábrázattal lefeküdt aludni.